То звідки ти приблукала, молодице? Процун знову простромив її гострим зором. Сідай оце поруч на пеньок, дай ногам спочити. Бачу, здалекати. Процун не спускав із неї цупких очей. Жінка мимоволі озирнулася, не мов би сподівалася побачити когось за плечима, під лісом та покликати його на порятунок. А все ж вона таки ризикувала, вибираючись в гори. Адже ліси і гори були ще повні бандерівських боївок та емгебістських батальйонів. І ще дороги, ліси і поля були нашпиговані засадами, там лютували стріли і плодилася зрада, а смерть не встигала стерти з чола під. Щоправда, капітан Шишкач з району забезпечив анельку надійною посвідкою, сільською печаткою, яка повинна була оберегти жінку і від бандерівців, якщо припадково на них нарватися, і також від МГБшників. Анелька зважала на можливі небезпеки, а проте, проте йшла крізь небезпеки, мов крізь воду, де випрошувалася, де вибріхувалася, а котрогось надвечір'я уже в Косові, стрибнувши з військової полуторки, вона враз подумала, що це їхала з Коломиї до Косова не з гуртом солдатиків, правда, не МГБшників, а таких простих, а з цілою ватагою чортів. Це вони нечисті з пекла Провадять мене в дорозі і стережуть Засміялася весело Провадять мене коли славно явно А коли й таємно То й добре І ще оглянулась на полуторку На солдатів І ще хотіла на прощання подякувати командирові З двома зірками на погонах З яким їхала в кабіні Але за машиною і слід пропав Пропав Ні мотора не чути Ні запаху бензину Тихо, ніч то, може, це таки на правду нечисті? Інша на її місці злякалася б і перехрестилася б, інші, може, і на гадку щось таке не спало б, а Нелька чомусь відразу повірила в антипків, і ні на півнігтя не здивувалася цьому, навпаки, втішилась. Це могло бути ще одним знаком, що її таємний замисел став комусь відомий. Ні, напевне, не Богові, не Матері Божій. Вони б цього не похвалили. А комусь, комусь темному, можливо, тому ж, що потайно день в день, мов шашелю дереві, нашіптував, підмовляв на цю мандрівку до діда і навіть учинив так, що старшина селезньов, який був начальником у гарнізоні, не противився, коли попросила дати їй урльоп на тиждень. Хтось темний? А де ади, може, той селезньов із своїм гарнізоном і є чорними рогатими з пекла. Не бійся нічого, молодице, промовив лагідно Процун, помітивши, що вона озирається, наче за помічу. Нині тут навколо на день ходу нема живої душі, ніби тебе очікувано лише гори і ліси, звірина і птаство, тиша і оцей вогонь. Він голіруч брав головешки, що деміли і поморгували підсліпкувато і згрібав їх на кубку в полум'я. Шкода, що не маю чим тебе пригостити. Виджу, що дорога твоя була далека. Голос його вже не був різким, скрипучим. Не був його голос ні червоним, ні рудим. Він немов його щойно перекував на лагідний та ще й змастив медом. Ой, здалека прийшла на нашку, відповіла втішена Анелька. Аж з-під Станіслава додала. У вас тут хвайно скинула з плеча бесаги, поклала їх біля ніг і полегшено зітхнула. Їй, направду, почала подобатися ця улоговина під насупленою бровою смерекового лісу і ця тиша, і цей рудий вузлуватий чолов'яга. Він видався їй начебто скрученим із смерекового коріння. І жінці несподівано впало нагадку, що він, напевне, виплодився з-під старезної смереки, під якою сидів. Від нього віяло сухим чатинням і кріпким чоловічим потом. Запах рудого, дурмани ванельку, і вона, заплющивши очі, сиділа каменем і насолоджувалася спокоєм і втіхою, що врешті дійшла до мети. Чомусь хотілося їй вірити, що роди його цуляка їй допоможе. Сиділа тепер поруч нього, майже торкаючись його боку, і наперед тішилася, що звідси в порожні не піде. «То з чим ти прибленькала до мене, май молодиця?» Знову спитав працун, поклавши Гарячу долоню на її коліно Могла ворухнути, нетерпляче Ногою, осуджуючи Фиркнути, одначе не зробила Цього, вдала, що нічого такого